A harminc fejezet Isten szólt Jákohoz. Kelj útra, menj föl Bételbe, és ott lakjál, És készíts oltárt Istennek, aki megjelent neked, Amikor a testvéred Ézsau elől menekültél. Jákob pedig összehívta egész házát, és szólt, távolítsátok el az idegen isteneket, melyek köztetek vannak, mosdjatok meg, és váltsatok ruhát. Keljünk föl, és menjünk föl Bételbe, hogy ott oltárt készítsünk Istennek, aki meghallgatott engem szorongatásom idején, és utitársam volt. Átadtak Jákobnak minden idegen istent, ami a birtokukban volt, és a karikákat is, melyeket a fülükben viseltek. Ő pedig elásta őket a töltyfa alá, amely Szihem város közelében van. És amikor útra keltek, az Istentől való félelem lepte meg a környék összes városait, és nem merték üldözni Jákob fiait. Így tehát megérkezett Jákob lúzva, mely Kánoán földjén van, azaz Bételbe, ő és vele az egész nép. És itt oltárt épített, és a helynek ezt a nevet adta, Bétel Istene, mert itt jelent meg neki Isten, amikor a testvére elől menekült. Ebben az időben meghalt Debora, Rebeka és eltemették Bétel mellett egy tölcsfa alá, és a helyet így nevezték a sírás tölgye. Isten ismét megjelent Jákobnak, miután visszatért paddan arámból, és megáldotta őt, mondván, többé már nem Jákobnak hívnak, hanem Izrael lesz a te neved, és elnevezte őt Izraelnek, és mondta neki, én vagyok a mindenható Isten, növekedjél és sokasodjál, nemzet és népek sokasága származik belőled, királyok származnak ágyékodból. És a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, és utána ivadékodnak fogom adni ezt a földet. És Isten eltávozott tőle. Ő pedig emlékkövet állított a helyen, ahol Isten beszélt vele, italáldozatot áldozott rajta, és olajat öntött rá, és a helyet így nevezte el Bétel. Kijöttek Bételből. És még bizonyos távolságra voltak Efratától, amikor Ráhel vajudni kezdett. A szülés nehézsége miatt veszélybe került az élete, és mondta neki a bába, ne félj, most is fiad lesz. Mikor pedig a lelke távozóban volt, és a halála közelgett, a fiának a Benoni nevet adta, azaz Fájdalmam fia. Atya pedig Benjaminnak, azaz Jobbom fiának nevezte el. Meghalt tehát Ráhel, és eltemették az út mentén, amely Efratába vezet, ez Betlehem. És Jákob emlékkövet állított a sírja fölé. Ez Ráhel sírjának emlékköve mind a mai napig. Izrael kijött onnan, és a sátrát Migdál éderen, azaz a nyáj tornyán túl verte föl. És amikor azon a vidéken lakott, Rúben elment, és atyának mellékfeleségével, Bilhával halt, ami atya előtt nem maradt titokban. Jákobnak pedig tizenkét fia volt. Lea fiai, az első szülött Rúben, és Simeon, és Lévi, és Júda, és Iszakár, és Zabulon. Ráhel fiai, József és Benyámin. Rahel szolgálójának Bilhának a fiai, Dán és Neftali. Lea szolgálójának Szilpának a fiai, Gád és Áser. Ezek Jákob fiai, akik paddan arámban születtek neki. Jákob eljutott atyához, Izsákhoz, Mamréba, Karját Arbéba, azaz Hebromba ahol Ábrahám és Izsák jövevényként laktak. Izsák napjai 80 évet tettek ki, és ideje leteltével meghalt, és öregen és napokkal telve népéhez helyezték, és a fiai, Ézsau és Jákob eltemették őt.